بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي بكر بن ابي موسى العشيري رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابيده ما دخلت دار ابو موسى سن وارد ابو موسى سنبو بار ذبخت يريد ذاتي سنموا متشذل قليلا فخر دع ابو زيلو او تراوال ا ارشاد د سر ترونه عبد الله بن قيس رضی الله تعالی او د ابو بکر د زيره امام فضللارنه اوريدي نه عبد الله بن قيس نه او په حضره ال ادوي يقول قال رسول الله او زموالد سے د دشمن ته مخامه او طغ وقت بي اورد داس زيده دلار خبره د زياده زي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل ان أبواب الجنة تحت غلال السيوف إن أبواب الجنة تحت غلال السيوف داچ دي دالان دي دأغس صور دو ترن دي فقام رجل وزماط لارن وقام رجل يوسر پاسې دو رفل رفل هيئه ظاهري حالت اخراو فقال یا ابا موسى ا انت سنت رسول الله اے ابو موسی تا دا خپل د نبی اسلام راوريدي دي معلوميږي چې جنگ راروانو ابو موسی اشعري سے ترغيب ورکو چې جنگ راروان د خوا مغو نبی اسلام نه داعوي دي نو یق انته س ته ی کولو هذا چې دا ویللو کاله نام و او ما اوریلېپه جالاي هغه سره خپلو ملګرو سرقللالو معلمې ګېډه لیوه په کالهوي اقره اولیکو السلام اسلام ععلیکم موسممه کا سره جف نپتي ما تکه د خپلی توې هغه کاټي ما تک کاټ کاټ کا کا کاې چې په کې غ ما تک نه فال کا او دوله ثم ما صاحب رسيتي لاذ بیا لاړو د خپلې توري سره دښمن تفاز رابي حتا کوتلا تا وهل کول کول کول کول کول حتا کوتلا تر دې پورچ شهید کډه شو ان اب اول جنتی تستغلا لسوف دوستانو دادا چې کله کټوري وی څو څو ورګه د دي سري او دا سي مجاهدینو توري او چې د پلهن روان دي او د دې نور ته دا مخامخ شو او دا یې سور په تاباله اولګ یې د الور د جنت نه لایي چیرې شې چې خملګري ورغلې غډیر شې ته یې او چې تې شې مخامخ شي مدوره در دیق لیکن دا چې پټه شي ګټه سور جوړ شي او مرګ وروي ناره تکبیر الله اکبر په ور دی ال تصوره په او لګه دو غرب دی ورغلی دی ان ابواب الجنه تهت ظلل السوف حدیث مطلب باندې وښیږه نا چې دې سم مقصد دې ترودو سورو دلته دې نه وګلنه وان ادي عابد بن عبد الرحمن بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله دوری والا نگر زی گرد و غبار والا نگر زی قدمونه دیو بند پلار د اللہ تعالی کی فتمصہ النار چریت اور اورسی فتمصہن چریت سورسی وا نبی حررہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کاله کاله ررسول اللهصلله الله وسلم لا ی لژونناره رجل ب کا خ الله کم سړي چې د الله دیرې د وج نه اوجر د اوجرړ نه دی به جاننم تنځې ح ی او د لبانو في ضره تک دی چې پای چېدن په سې نوو ځي ولاس ولا, ولا تن والله بد تعی شو دی غبارون پ س الله او دخواانو جاننم یوسل تی صبح حیث نمبر چارته اوتي وما تصدر أشعر منك الياد شجر يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخذب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتغذب من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم السبيحة تضعبون وَلَقَدْ آتَانَا مِنْكَ مِنْ وَلَقَدْ آتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلُنْ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ لَا يَئْتِنُ غُبَارُ خَيْلِ اللَّعِيفِ أَن فَمَرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلَهَّبُ أَوْ حَارَ كِتَابُ اللَّهِ أَنْتَ قَوْلُهُ إِنَّنَا لَشَهِيدٌ بِمَيِّتِينَ لَا يَغْزِوُهُ تُدْوِي او دوی چه تمانا تاپوس که چه یاد پرزعین دی که کفرسی که پیره وضعاتو کی حچاؤ گول دیر رایو چه تاڑا لگلنی؟ او دوی پردی اول که ما پردی بان وضعات که چه سلور امور دو پرزیت د دی یاد لی کتاب نم راؤنی یاد لی کانا پرزعین دی که په دیبانې او کار هل تهه پو کږي پیسې والله لږ امریکان سره افغانستان کې لا دووتې دي پیسې والا لګه چې وېرس ک ورځه سر د پلاشه که نه او دغه چې دننو افراد هغې ته هغوی افراد زمون راهمونونهته ش را وولږي سرهله نهه یو تک نه لېږي ل ګرزه او لږ هغله وار لږه چې هلته افغانستان کې خو امریککنان راې دي یود دي اوان اوګوتو راغلی دي تختي سر د پلا دغه خبر دی باندې ابن اباس رضی الله تعالی عنہ قال سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عینانی لا تمسهم النار دوستو غلچ اور بوته نه چي عینون من خشیه الله یو هغه سترګه د الله دی ییری دو جن او جاری واینون باتت بل هغه سترګه شپتی رکی تحرس فی سبیل الله الله په نارگی چې دا وسو کی دیری کین دابل <سؤال> حدیث ترشده پر ایک آنوے صبحا ایک سو ستتر نمبر عدیث او سی خوائی کنا ثالثی وانوائی کنا تا مخی حدیث تیونه ایو من جاہز غاز ان کی سبیلہ فقط غذا ومن خلف غاز ان کی آلی بغیرن فقط ابو هرره رضی ابو امام رضی اللہ تعالی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افضل الصدقات بہترین در صدقات نہ ظلہ فساطن سورہ د چادر خیمه دی پیسه وی لله چې خیمه ور کیداوړي و منیحه خادم او خیرات کول دی او خادم دی پیسه وی لله او طروقه فحل یا زوان او کول دی او ل دی لله په لار کې دابل حدیث ترشوه دی پر نب بی صفحه کی حدیث نمبر ایک سو چیرتر ایک سو چیتر او دابن امتے ایک آر بے کہ ترشوه دی حدیث نمبر ایک سو اٹتر ماننے شاید رکھوائے ہیں ایسا رضی اللہ عنہ وآلہ فرمین په وقالا یا رسول اللہ این او ویدو این او ویدو غضو ریز معیم با اتجہدو بھی قالا ایسا قرآن فعیدو قالا تجہدو پا مردو پا آتاو فقالا یا رسول اللہ صل فإذا جاء شيخا وقع على تحكيم في بوارا كالتالي ان الرومائي ثم ما عليه السلام بها بايرا الذي احيانا فقال لي بيان باين لكل في المقال الخارج في اهل خلف الخارج في اهلي کمی یو چې ستاسو روست پاتې چې دغه وتون کې نه او د یو سری اوته دی دغهرو پاتې چې دغه په لې دغه د مال کې په خیر سره چې او مال سره خیر کې کانه لو متو اجرې مو نصفپې اجر د خارججن دره پاار به په مسل د نیم اجر دغ ووت کې چې کوم جهادال وت دی واییه تن نبي اللهله یو ص مهجلون رالی یو ته نوبی سلاته یو سره موکان نهون بل حدي فاصفص اصبوس بناكی فوطو مانا مغطى بالصلاح او على راسی بيذت وئل خوضا فصربن الخوتو بوبیل لغص بنه دوهلی فصربن برطاوا فقال یا رسول الله او قاتلو او اسلموا جی او کنا ولاسلام راادم سبحان الله لای اسلام نور Kaala ne di estaambi aslim sonnakatitil awali Islam raula nu bihajanka jihat kao fa asla han na I Islam ra o sonmaata la fakotela sulhanallah, sonna ka hatata صلی اللہ علیہ وسلم نبیر اسلام او عامل قلیلا و اجیرہ کثیرا عملی لکڑے دے صرف جہاد و اغمز دوری دیرہ وارک لحشوہ نی مسکڑے دے نی روجنیو لے دا نی حج کڑے دے نی عمرہ کڑے نی تلاوتو نکڑے نی ذکرو نکڑے بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وڈارک جنگ جہاد دے نبیر اسلام اویل عامل قلیلا و اجیرہ مزدوری ڈیر او او اصلاحو کاری لکڑے کاري کاری وائے ما دنیاته خوو جننا نه د یو تن چې جننتته داخلې ی حب انرج عکدنيا چګ داخواښې چې دنیا ته او په شي هو معل رض منشي او د د پاه ديسه چې پهمکدي مکې چېسیزونه تا طول والور الله شهید س واده شید نه یا تمام نهرج الکدنیا د د تمنا د چې د دنیا ته او په چېفایقت له عشره م راته ل کاره ته د لما یا راې نل کاراممه ځکه د عزت چې د ممر. شاهد پوخ کی ملایویږي سبحان الله ملائک په اکرام په عزت راغلي د روح پیزت پیزه سره اوچتای په دې او کرامت عزت مینی نه دی وایي دلته دي ا دې پر دې جنته سوختله د گنا څخه سوختوي چې دنیا ته دي او د دنیا کې چې څنګه ډټو تر درکې در نه زما شهید توي او اذا والذي يزال شيء كيف بيع شيء ما اشتكي لفظنا بشيء كير الزب ما ما دي بوزي والذي لما يرى من الحديث مطلب ما نرضي لك انا حقا يمضي صدر بلا شك انا ده مثل هذا الحديث بعد पढ़िए भाई الله تعالى صلى يغفر, يغفر الله للشهيد كل ذنب من الله شهد ترغى معفي الا دل سواعدا قرونا وفي روايه لو القطب في سبيل الله قتل پیسہ پیسہ ویلاج دیو کفرو کل شین الا دین صحیح او جری شي دا ارشی ما کوئی الا دین سے وعدہ قرض نوایا دا حدیث پہ 150 105 نمبر حدیث نمبر 217 دو ص ولا نمبر حدیث 130 دابل چه د پ یوکب سپیت صفحه او یوکم نوئی نمبر حدیث 130 ما نهشا خطايايا يا رسول الله يا رسول و قد يجي ثبيل على كفارني فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان صار وقت المقبل اروي عند ابينا ابينا ابينا السلام قال لي ذلك واي واي واي قال جاء رجل الى محمد صلى الله پڑیئے انس الله اللہ تعالیٰ نو فرمائیم انطلق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابو لللنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا غمالگلی حتی سبقو المشرکین الابادرین مشرکین نا بدر تمخ کی رسید لیو و جا المشرکون مشرکان نال فقال رسول اللہ لا یقضمنن احد منکم الاشئین نریوا <سؤال> نریوا اند کیږي یو تن شاسنه تصيست حتا انا دونو تر دي پور ته زو ته زياد قريب نشم سمتم چې زو ته زمي نیمه دي تاسو <سؤال> ته موږ ديږي چې زو نیمه دي چې تاسو واه نه ني ديږي سبحان الله دا دینار پیغمبر دی وای جذب شروع کیږي زو ته نیم دي تاسو موږ ديږي فدانل مشریکو نو مشریکان لز دې راه وقاله رسول الله قوموا الى جنات النعيم بات جننت الارض والسماوات والارض بلندواله داس منصور مو کومره قال يقول عمر بن حذامه للصحيح الله يا رسول الله جننت الارض والسماوات والارض قال نعم قال بخيل بخيل لغم الله واه فقال رسول الله ما يحملك على قولك بخيل بخيل لا بخيل بخيل باندې تاسو راپور تکي قال الله والله یا رسول الله د سندګر چې اجتماع سي يرد قسمت الله إلا رجاء أن أكون من أهلها ذلك بي و جنوه تزماذا تمدا شذبه جنات و علين فقال قال فإنك بأهلها نبي الرسول صلى الله عليه وسلم جنات و عليه فأخرج تمرات من قربه اگر اوبس کجوری د خپل قرن نقرن لا د غ شو دغو پهې لای کلهکه جوور کېخوا پلا کولو منهننا شوور ش چغ خوړلیسم قاللهله ان حتو ک چې د زه ج ح آکوله تمتی چې زه دا کجوې خلاص کام ح ه چې داې ان نههاله حياتتون دنیا د سجن دے. فرما ب معکانه معله تممره و وې آغ چغ سره کجرې سممه کاته له هم حا کوې لا جنګې کا د کا الله سبحان الله پڑھی واي رالس كسان نبي عليه الصلاه والسلام قالب اصمعنا رجالا منصر السري الذي يعلمون القران والسنه من تقراوا سنفخ نجد و جماعات ابو بره ابن ملايف ديسربرو فبعث اليهم 70 رجلا من الانصار نبي اسلام غير دان نو قال او يا ترى سريچ دين غا وسرو اوريگل یقالو لهم القرآن سبحان اللہ تو ایزمگا علیمان ختمی ہی نکتنی کی زڑیا اگر یہ تقاریان بھی رکیلو سوٹے رکیلو علیمان فیم خالی بیپائی کے زمام مامو مؤنستے ہوئے حرام ابن ملحان لذی اللہ تعالی حرام ابن ملحان يقرؤون القرآن دي وقرآن لستو استوى يتدارسونه بالليل اشبي بيبلسال الا راالو يتعلمون الذكر بقولوا كانوا بالنهار يجيئون بالماء او درزي بيبر علي فيذعون بالمسجد في او الجمعتي يخذي ويحتطبون لربي على تورول فيبيعون ابي خرطول ويشترون به الطعام اطعمت يا اصلي اهل الصفه ده بارد صفيه وطالباته ده بارا وللفقراء ده غريبان ده بار ده شي خلقو شو مطلبهم عمراني لربي بيخرصول او خرجه بيغيباني طالبان لوقولو اقرا لهم قران بي سبا هممون نهبيال الله سر نو ولیکل چک دا بس خلک ک او قرران د کوي فارله هم ته مخکې د را روانلو فلو هم قبله انیيبلو غل مکانه ده صدو د نه ځای ته مخکې مخ وجل فقالو نه چې نو دی الله هم بل نهبي نه ېید را ده ې د انتهپوس خودي به در سرریب نه په لار چې لو در سر نهبي نوبی وردو و اثر و سره چې اللهم بلغ عنا بل ان یا الله زمونږ پې ته زمون د طرفنا نه اوور سوه ان ق دقی ناک چېمون تا سرهلا شوي فر ناک فر نه عنکه ې ته نه ته زمون د خوشحاله مونستانه خوشحاله مونږستاه خوشحاله منګ ورې خپ نه یو بیر سر چلوکوو و ات رجلون حرامن خاله اس یو سریلا حرامې من حته چې دا ماماده ان چو من خلپې لشاته نه توانهو ب رومهن پهې زیوانې اووهه ح انفضو پورې راپورې تي صله فقاله حرام ف ورببلکده قسم مدي پرم دقابي کامیابیم فقاله نصولون الله اسلام دلته کې خبر شو د ان نه اخوان اخخوا قد قوتیلو تا ضرور خوشیدار کړې شول وینه مقالو اللهم بلغ عنا نبينا اننا قد لقيناك فرضينا عنك ورضي تعالى دا نه د چي شاتې موندا دا تقریب ورته دا تقریب ورته دا صحابه او تا ګورینو رانا قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك مونږ تا نه پښاله د زمونږ خوشاله په سروان دی بل علي ماته چي شاتې دا تقریب دا تقریب ورته ته په بیر کې برتره شینو دیکو غوډه نیوشي لري کی خیرات ورنه غوډه وېشي لري واقع دا کې تیر شوی دی 109 نمبر حديث او د ابل حديث د ابل کې باب د تحریم الکذب دا په 315 په صفحه کې تیر شوی دی مالانیشا سوبحان الله والحمد لله ولا يتربت ترشل مسلمانان معنا وکړه مسلمانان وکړه يتربت مسلمانان څنګه وان اصحابه ورب النذر یا رسول اللہ وقت غلط دکلنے تو یا رسول اللہ اکنان صلی اللہ علیہ وسلم وعدنہ بیدان وفقانی نظر وضربت نسیبی اوکانت بیرونتا نعودو فرین اقرام مرمی اقرامی نسیبی اتریمہ کردو وی وی وی وی وی خور پر صرف بندو میں پیلن در جدا زمارور دے آسیا بزورنے پکلو تقریبا صرف بندو میں پیلن زمارور دے خور پر ذوب خیال کداوی ان نازل ان نزلت بي او بي اجباه من المؤمنين رجال صدقوا ميعاد الله لهم من قربا رضو و من من ينتظروا بدلوا وقد سبق في باب و اي و ايلا تمره تموي كانه سمورته تمورته يناموا قال صلى الله عليه وسلم وعيسى ان لم ارافق اقنيل قال الله عليه قال انني رضيل ان امي و صور و رضى جرس الله تبارك فرمائي ان امرت ام ربيعه بنت البراء و ام حارثه ابن سراقه اتى النبي صلى الله عليه وسلم دار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقرت يا رسول الله الا تحدثني عن حارثه زماذ زيباره كما البيان نہ کرے وکانه کولی یو مبددرین پهدا د بدر په مکې شفل شو او نوبی هم ته انکانه ف جننه صو په جنت کې س مکومه انکانه غیر راه او که نه جنت کېتهحتلی فلبا ز به کوشش کوم دغه په باره کې جاړم بجام بجام به فقالله یا او حسه و د هرې مې ان نههاجنانون ف جن په جنتت ک ژنتونه ديسم وي و په جنتې جنتونه دي په ژت کې سريوا این نهبدده کې صبل سرده او صابه كيف ابو كيغليج على الطرف هذ اللي وان لبنقي اصحاب الفردوس تعال تعزخ بك غادر ليزنه تشن الغرس هذ اللي واه واجا شي تشيو ويجي ابي ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم زعما طار النبي الاسلام درا وصل يشو قال بشيدو قضوا مصلي به في مصلى وترك لشهوا بس جنازه قالوا لا جنازير شو اوفه او اب نه دی تن ب مخې تې خودلی شو صادې پچولی وو په شورو شم اخشي ف ووجي چې ماې دا سااد داسې د دا مخ نه دیې کوو په نهانې کو من ما خلکو من کړم ډېر فقال کړی او فقاله نهدي وسلم نو بیا کمې معذالهتل م کته تو ملائک لو وزر اجنې حتې او ب د د پاس چې داشي ما زالت الملائكه تظلل باجنحتها لا ريغانط ما مات را سادر لري کو چې ګور خلک مانا کرم خاطکړ کر هو ګن پوزيټي پرې کډه وا هوګيټي پرې کډه حاصيتي پرې کډه ني خلک مانا کرم نبي اسلام رضي الله <تصالح> تعالی شلی چې نهاراکله واي باي صلی الله عليه وسلم و الله دي موطصله لشهادت صدق دې در توفيق راکي چې صدق زره دا حدیث پښو په سره سم په صحه کې تیر شوی دی حدیث نمبر 57 بس نه دیار بس کته وایي کنه فاجید حدیث نمبر او صحه لګډه ما وایي سید ضروري بیا په دمو او خدا خو څو وګور مو اړیکنه دی کې ویلو ګوره تلک ټناو کو دی بل بل